Hola, molt bon dia, Martorell i Rodalies. Benvinguts. Som les 12 i 6 minuts del matí. Iniciem una nova aventura en companyia. Ja sabem vostès que el senyor Braut ja està aquí. Hem sentit vostès un sorollets. Hola, molt bon dia. Molt bon dia, eh, sorollets, no puc evitar-los, és el trànsit intestinal que porto a sobre. Sí, no, no. A veure, el senyor Estam... Braut... Sí, tiqui, tiqui. És, No, és d'aquelles persones que quan va en un lloc vol aparcar al davant. Eh, perdoni, perdoni. O sigui... Això només passa a Estats Units. Clar, dit, jo, eh, jo és que estic acostumat al cinema i a les sèries americanes, no? No, a ja mi s'he tingut problemes digestius. M'he ha hagut d'empassar les meves paraules i profecies electorals una vegada més, fent cas de les enquestes. Jo he volgut fer la meva pròpia porra i apostes i l'epifiar, però pels quatre costats. Com s'ha de dir que el senyor Braut eh, en vez de fer enquestes a peu d'urna, va estar al peu de la urna. Exacte. Aquest serà el tema que tractarem avui a la secció, perquè dic, com ens ho podem fer per parlar d'un tema que sigui d'interès general i alhora sigui molt personal i particular? Doncs, cuin, si jornada històrica. Si has hagut de ser el cambrer de la festa de la democràcia, podríem dir. Ah, està molt bé, això, el cambrer de la festa de la democràcia. Aquí estem en el moment. El que servia el d'unys. Exacte, el que anava acompanyant les copes, els canapés, vostè què vol, no sé si es li dintre. I ja es va dutxar per anar a fer aquesta feina? No només em vaig dutxar, sinó que em vaig afeïtar, em vaig posar arrobeneta, em vaig raspallar les dents i un preservatiu. Està, el preservatiu per... No, hi vaig sortir a casa. Perdó, higiene i profilaxi sempre. Ah, està molt bé. També li aparteixo que una vegada m'hi va dir un metge que els preservatius caduquen, que tenen data de caducir. Què diu vostè ara? Sí, li dic perquè si fa molts anys que el té llargada, i ara, ara, ara fa plens ocasions... Ara, ara començo a entendre per què tinc tantes demandes de paternitat de dones que... Ah, no. però, però si vostè i jo... Val, val, val, ah, de més, vostè fa com abans, no? que el renta i el torna utilitzar perdone, jo soc un ecologista convençut, jo practico el reciclatge actiu. Vostè, ah, vostè m'ofent donant per fet que jo em dedico a malbaratar el làtex a contaminar les aigües no, no, i les no, terres d'aquest no, no. país. Vostè sabeu la quantitat de llobarros que moren ofegats i asfixiats per culpa en passar-se un preservatiu? No, home, no. no o sigui, vostè, vostè què es pensa? Que jo soc un criminal. Però vostè tirant uh, una una resta, les restes orgàniques quan neteja el preservatiu no mata també llobarros? Mm, bé, és un altre tipus de llobarro, però no entrarem en la taiva perquè estem un arit mal protegit. Per, eh, Perdoni, puc fer una punta dos apunts de tipus marcadament local i martorellenc. Sí, sí, sí. El primer és dedicat a aquest programa... Vigili, on... que sempre està fent amics vostè. Exacte, és un conegut, eh, un, un veí de martorell anomenat Gerard, Gerard Fernández, que resulta que no escolta aquest programa.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 Home, jo estic difamant a un veí de Martorell És una ràdio pública en Martorell En el qual ens adercem a un veí en concret de Martorell El senyor Gerard Fernández Gerard, que ho sàpigues Ja només falta que, que doni el DNI ah, no, Això ho farem després Al, al, final, al final ens faran fora, eh? ens farem fora. Lo, lo que no ha aconseguit el senyor Fidalgo El que no ha aconseguit el senyor Monegal <ríe> Ho conseguirà vostè Sí, sí, sí, eh? però està avisat Per home vale. part, Tinc una altra notícia de caràcter local Que m'ha sorprès Vostè sap que se celebra que proper cap de setmana Els dies 30 de novembre 1 i 2 de desembre L'intercanvi com no? l'intercanvi de no. parelles. M'agusta no, un no, par no, perdoni, no. Dir, no, no, un intercanvi. Tot, tot i que si jo fos la parella de vostè, de tam també l'intercanviaria, però vaja, és, és veritat. No, no, digui que se celebra. Bé, a part d' això se celebra aquí a Martorell eh, la Oktoberfest. Oktoberfest, que en alemany fest vol dir festa, i october vol dir octubre. O sigui, l'octubre ho fan el novembre, principis de desembre. Exacte. Això, vostè després es queixa que jo si sí arribo, arribo tard a... La... Oh, que ah, hauries d'haver estat aquí a les 12.45 ja has arribat a 46. Perdona, no, perdona 40, menys histèries. No, vostè arriba, perquè... arriba a l'hora just de començar el programa, i això vull que no provoca un vals. Perquè sóc una vedet. Trasbals, per exemple, pel tècnic, pel tècnic que està dient l'home, i fet els talls i no sabrem Què? si se'ls sentirem... no, no, guardem i els posem un altre dia. Ai, senyor. vostè li agrada canviar els guiots? No, no, no, no, no canvio el els, no, no els guiots. El que passa és que m'anticipo el temps. M'anticipo, m'anticipo. Aquí on em veu, doncs sí, sí, sí. Està bé. Senyors i senyors, això en companyia i hi ha un equip de gent que està treballant. En el control de sal. Que no som motric. nosaltres dos. No, home, un equip de gent que està treballant, ah. nosaltres dos treballem ah, sí? el senyor Jordi Acosta que és el tècnic de so, que és aquest senyor tan sufer que li encarreguen coses però després dir no, no les farem servir la setmana que ve, escolti, a sobre que li passo a mantelació uns de sobres Ai, en fin, no, una vegada a la vida que ha passat uns talls de mantelació no, també no, tot no. sigui sí dit eh? després tindrem a la redacció el senyor Manuel Piñero tindrem el nostre grup que fa la coordinació i tindrem els nostres eh, col·laboradors habituals, el senyor Jaume Cap de Vilacap tindrem el senyor Monegal que ens farà la crítica d'en companyia, des del mateix en companyia tindrem el senyor Sergio Fidalgo, tindrem el professor Braut, que farà el senyor Braut, fa de professor Braut, quan li va bé. Soc així de creatiu. I després parlarem amb l'Albert Riba, que és el responsable de Teus de Catalunya. Això és una gran associació. Veu? Després sí, sí, sí. parlarem, després el deixaré que vostès es plai una mica. Home, um, evidentment. Amb... Quan relativament, a veure, perquè vostè m'està creant enemics, es posa en cada jardí tremendo. Però pensa una cosa, que sense si ens fem enemics dels ateus de Catalunya ens podran dir de tot menys heretges. No, no, no. Tot, no, no, tot però... i que si ens esforcem prou, <ríe> igual també ens ho diuen. També. <ríe> és que, a veure, vostè es posa amb, amb, amb els ateus, es posa amb l'espanyol, que per ser el senyor Poquetí no l'han fet fora. Mire, ha estat vosaltres el tema, no jo, sí, no, o sigui, no, no. jo, és per tu, tot el dia concentrant-me per no dir res, <ríe> per no dir res del Poquetino. Mire, mire que jo tenia una llista de comentaris del tipus, "Ah, oh, ja tenim les primeres dimissions després de les seleccions, s'han patat el Poquetino, eh". Jo, jo ja estava, jo jo començava a traure en altre tema "No, pues, no pues, digues pues. res, no digues no res, no res, no res, perquè es t'acusen de ficar-te amb les pobres no. minories". A veure, jo dono una notícia, el Poquetino, sí, sí, sí. l'encessat en de l'Espanyol. Vostè, no és vostè posa... qui fica no, el dit no, a l'anfra, no, no, és vostè qui posa l'ita l'anfra, perquè ja començarà a insultar que l'altraia va insultant, i ja am els perió dins, no insultos pericos. Quan, I... quan he insultat un pericum? El senyor, digui, digui. El senyor quan, Fidalgo quan... perquè és bona persona i el té el té amb gran estima uh, sí, i, jo, i li perdona, clar. però hi ha gent que no i un dia tindrà un problema ja, l'estic avisant eh? no, no, l'estic no. avisant després de veure, com van les juntes d'accionistes si són així amb els seus com han de ser els canons, amb els altres doncs vostè vagi provocant després vostè vagi provocant doncs bé, després el senyor Braut parlarem d'aquesta experiència seva d'estar al peu de la urna en unes eleccions m'agrada això, està al peu de la urna uh -huh. al peu de la urna, no va estar al peu de la urna bé, seria, estar, seria estar al peu del canon sigui, efectivament estava, ho tenia més o menys a l'alçada malic, depèn... De... Llenç, Alguns... Què va ser president, vostè o vocal? S -s -s -s vam funcionar assembleàriament Vam decidir... Oh, que maco Vam dir, a veure, vull dir Sí, érem tres veïns d'allà, que no ens coneixíem de res Vivíem a, a dos metres l'un de l'altre No diré on va ser, perquè jo no vull parlar malament del barri del senyor Ricard Soler mm, ex ja, eh, perquè el senyor Ricard Soler ja no viu allà L'han fet fora, imagini's Se'n va anar pel seu propi preu Peu, peu, o preu, preu. Peu, Les dues peu, coses, les dues no? Coses, quan, sí, van pagar. Quan, quan li van pagar per marxar d'allà? Bé, això... És... Dir, Ricard, fora! fora. Ricard, vete ja! Ricard! Encara, Com el Poquetino, quan cobres per la rescissió del contracte. Veu? Ja hi som. Uh, li deia jo, vostè va estar... Uh, o sigui, no sap si va ser president, si va ser vocal o què. Li van donar esmorzar? Què van donar esmorzar? Ni dinar? No, no, vaig anar a casa meva. Uh -huh. Sí Està bé, això. Sí. Però li van donar algun diner, no? Ah, sí, van vindre un taló cap ser d'anar a cobrar. Tot això és un toló d'aquests barrats i confirmats amb un candau i un, i un funcionari petit toalla dins ficats per assegurar-te sí, que ho fas sí. De quants, si es pot saber, què? Eh? Sí, que es pot saber perquè és públic. A veure, eh, 62 euros. Home, no està malament Sí, sí, vostè, vostè comenci eh, a 3 quarts de 8 del matí acabi a la ciutat de la justícia per cert, a la Com a la ciutat de la justícia? Sense estar manijat vull dir, ah. normalment acabo els jutjats en manillat, però en aquesta ocasió només per entregar lliure unes actes... Això està no, molt bé. Em pensava que anava, que hi havia fet algun pufo electoral i l'havien detingut. No. Cosa amb vostè també habitual, eh? A veure, eh, jo no. El que passa que per un mòdic preu vam acordar que si algun dels apoderats mh, volia alguna cosa, nosaltres discretament ens giràvem un momentet a mirar quin temps feia per la finestra, hi doncs podia passar és... alguna cosa. En fi... En fi, ara posi en dubte la, la legalitat de les eleccions. Bé, jo només poso en dubte... Vostè la... cada setmana posa no, en dubte no, no. alguna no cosa, en cosa o altra. No, no, no. No es tracta de la legalitat de les eleccions. Jo passo de la legalitat, en general, al barri on visc. O sigui, el barri de... del senyor Ricardo, que jo Pare. tinc la teoria que ha que, que allò va ser un lloc decent i s'ha convertit amb el Bronx per culpa d'ell. Vol dir? Sí. Home, allà hi viu la Núria Feliu, eh? Ho veu? La Núria <sus> Feliu abans es dedicava a una altra cosa, segur ara s'ha posat molt bé. bé senyors, senyors, doncs eh, anem, anem ja posant fil a l'agulla amb aquest programa que estarà presentat pel senyor Josep Brau i un servidor, Lluís Regasens, l'avi When you get the time And you're feeling better drop me on I malgrat el dia que fa, senyores i senyors Sempre és un goig Poguer saludar el senyor Jaume Cap de Vilacap I que ens digui allò tan maco de bon dia i bon sol Senyor Cap Tan maco i tan fals Ja hi som. Oh, I Bon sol senyor Bon cap. dia i bona pluja Anda que no Vostè és d'una conta que s'està posant a la secció d'un altre company, jo, que li està menjant minuts? Jo no li vull menjar res més, jo només dic que aquest home comença mentint. Jo no sé que credibilitat de té aquesta secció, però vaja, és igual, deixem-ho, deixem-ho. Sempre fent amics. El senyor Cap, no, bueno, ja el coneix, perquè què vol que li expliqui del senyor Braut? No, no, sí, sí, ja, no cal que l'hi expliqui del sol, encara que hi hagi uns núvols. El sol ha sortit, eh, el sol ha sortit, malgrat que hi ha uns núvols que el tapen. I, a més, això no és una afirmació, el que fa vostè. És massa metafísic, com per comprens quines coses, no? Exacte. Ell encara no ha entès que vostè no parla, diríem, d'una realitat, sinó que parla d'un desig, que és que vol que surti el sol i que la gent tingui un bon dia. Ah, exacte, exacte. exacte. Mm, o si sigui, més que no, metafísica, sí. seria metameteorologia. Està molt bé així, parlar del senyor Gapo. Sí, digui, digui. No, bueno, no, que no l'escolto, digui. No, no, que sí, que sí. Que sí. Bé, doncs, senyor Cap, intentarem... Ara la, li posaré la mala a la boca amb el senyor i intentarem fer la secció sense que la interrompeixi. Mm. Com de mm. posar la a la boca, exacte, com de no mossegui, eh? Segur que mossegarà. Diguin, senyor uh, Cap, de no, què parlarem? Bé. No, bé, aquesta setmana hi ha uh, unes quantes presentacions de llibres de coses de Ninots mm -hmm. i, bueno, ja he comentat una això. Per exemple, demà a la tarda es presenta uh, el llibre que es diu Rescatallats... Mm -hmm que és un llibre d'acordits, un llibre de vignetes fets per tots els dibuixants del Web Negre, doncs, que és el, el primer recopilatori dintre de, de tots aquests autors, que són gairebé una trentena mm -hmm. de dibuixants. Eh, són els dibuixants que fan la seva sàtira doncs, eh, a diari o setmanalment a la, a la, a la, a la pàgina web, elwebnegre.com. Mm -hmm. Que està sí, integrat eh? dintre del núvol. Ah, exacte, exacte, ara mateix forma el part d'aquest digital de cultura que és el núvol i doncs, això, rescatellats, és eh, una miqueta aquest eh, llibre que recopila doncs, tot un seguit de vinyetes, eh, això, que, que, que bàsicament tenen dos eixos, una és les retallades i una altra cosa doncs, és aquesta efervescència del de, de independentisme doncs, de, de, dels, últims, de, dels últims dos mesos. No? Mm -hmm. doncs, diguéssim, doncs, aquesta, aquests dos eixos doncs, han, han donat per fer aquest eh, volum que forma part de, de, de la col·lecció d'angle editorial d'humor i té doncs, el mateix format que, de, que un llibre doncs, que es va fer anteriorment. Foteu eh? era, foteu en foteu eh? En Foteu-vos, encara que és un format així ens apaisat, amb, amb les vinyetes d'aquesta doncs, trentena d'autors. Tinc doncs, l'Ou, eh, l'Avi, el Senyor Soler, uh -huh. el Néstor, el Jordi Rassa, el Franxo... Eh, bé, tot un seguit d'autors doncs, que formen part de, de, de, del col·lectiu El Web Negre. I això es presentarà demà a la tarda, a ah, les quarts de vuit, a la exacte, llibreria Libri. Ah, exacte, a les ah, doncs quarts de vuit, demà la tarda, la llibreria Libri, que és ben bé a la cantonada del carrer Valmes, pràcticament a de tot, amb Gran Via. Uh -huh. eh, doncs hi haurà en Bernat Puigdovella, que és el, el, el, el director del Núvol i activista cultural també, que farà la demestra de cerimònies i veurem què en sortirà, perquè quan, tot cert, quan se reuneixen una quantitat eh, massa elevada, de, sí. per permetre quadrat hi ja, com una nena de, de, de... És un tsunami, allò és ah, un tsunami. Un tsunami eh? És un tsunami però, però, humorístic. Però, sí, sí, sí, sí. El senyor Brau diu que hi anirà. L'intentaré, mm. sí. sí. No? Això, això serà molt perillós, encara més perillós. Encara. Més perillós, o sigui, és l'espuleta que fa eh, saltar el tsunami al senyor pot Braut. Pot Home, jo... Home l'entrada he de dir mm, que felicitar-vos per l'anterior, per l'anfotobusen perquè realment és molt bo. Gràcies. Home de la part que ens toca. Bé, és una obra coral, no és només vosaltres dos i ja amb més autors, no, i realment insisteixo, ara no és per fer pilotets. Eh, vaig regalar dos exemplars a dues persones i realment crec que és un llibre. I, i, encara, I encara li mantenen l'amistat? Sí, el que no sé és sí, si, ja ho dic de debò, el nivell era bo de l'Enfotevus, espero que els rescatellats mantingui el nivell. No Bé, el, el senyor que... Cap l'ha vist, i encara no l'he vist, el senyor Cap l'ha vist i li podrà respondre. Sí, sí, creiem que sí, perquè primer això és una obra coral, és a dir que hi una gran quantitat de, de dibuixants que cadascun amb les seves particularitats, amb la seva estètica amb el seu grafisme, interpreten la realitat i en, i en segon lloc és veritat doncs, que en aquests temps difícils de, de retallades, bàsicament aquest llibre és un llibre que incideix molt en totes les conseqüències de la crisi, fins com l'enfoteu-vos en era el crit d'indignació aquest ja és la mirada crítica sobre les conseqüències d'aquesta crisi doncs, que s'han basat en aquestes retallades Uh, educació, retallades sobretot a sanitat, aquestes retallades dels drets socials, doncs aquest, aquest crit de l'humor que es resisteix mm. a resignar-se davant d'aquest desmantellament del, del, de l'estat del de bastenar. De sí, sí. I això, doncs, aquest, aquest, aquesta eina, que aquest és l'humor, doncs realment és una eina veritablement incisiva perquè veient un al costat de lata tots aquests acudits uh, es... es, es, es, es, es s'aconsegueix aquest efecte de, de dir que no l'estan fotent per totes bandes, no? I és una visió molt, molt, molt interessant. Ara, també és veritat que també t'encabrona una miqueta. No someies, sí, sí, ara. Ah, aunque... <atheist> <risos> això, això, això, això, això, inclús amb l'altre, me la foteu-vos, em passa el mateix. Eh? Però també penso que és la feina de l'humorista, no? Sí, sí, sí, sí. I és veritat que també en, temps de, en aquests temps de crisi, és a dir, estem en un període realment de crisi, i una crisi econòmica també, però també afloren les crisis d'altres qüestions, no? crisis socials, crisis de valors, etcètera, és quan l'humor acostuma a resplendir, és a dir, quan l'humor uh -huh. és molt més necessari. Ara jo tinc present doncs, també una època que, que, com va ser doncs tot el temps de la transició, és a el uh -huh. final del franquisme i el principi de la transició, que va ser doncs, un moment amb una certa crisi, no només econòmica sinó també amb aquella incertesa de, no, del de... què passarà. Que, passarà que totes les possibilitats són obertes és un moment també d'il·lusió ara mateix hi ha doncs, també un, un procés eh, engegat amb això del dret a decidir mm -hmm. que genera una certa il·lusió i alhora un, un cert escepticisme una certa inquietud doncs, davant del desconegut en aquests moments eh, l'humor es eclosiona sempre com una eina molt interessant per acostar-se a la realitat i també com a l'àlvula d'escapament no?, d'aquesta la mateixa realitat que, que castiga fort, no? És que si no, si no es visques amb una mica d'humor o amb una mica d'aquest bon dia bon sol que vostè diu, ens tornaríem bojos, eh? sí, veiem la situació bueno, que hi ha. És que hi ha dos opcions, no? O tu o agafes i te, te n'enfots de tot una mica o agafes i te'n vas a que la foca el, els bancs i vas a que la foca la Generalitat, perquè és que això... És es que l'infotabús no només feia riure, feia pensar i això és d'agrair, de perquè després de riure eh, convidava a la reflexió i això és difícil de fer, és molt fàcil fer el hi, -hi -ha -ha, mm -hmm. però aconseguir que el darrer hi una reflexió, no és fàcil per això us vull que era un llibre que tenia molt de nivell no només per perquè feia gràcies sinó perquè feia pensar i no és fàcil aconseguir això Sí, i aquesta és la tasca una miqueta del dibuixant de la premsa el dibuixant mm -hmm. el satíric que, que dibuixa sobre l'actualitat, que el que busca no és l'evasió, sinó que el que busca és la connexió amb aquesta realitat no és a dir, un humor, que és un humor també necessari mm. però que s'ha de prendre en, en, en mesura que és un humor analgèsic, un humor que anestèsia que un humor que serveix per abatir-te d'una cosa en la qual no estàs còmoda. però hi ha un altre humor precisament que el que fa és i per connectar te amb aquesta realitat no? que el que et fa és veure aquesta realitat amb uns ulls diferents eh, potser més crítics o potser mm més oberts, no?, I, i aquest humor també és absolutament necessari, no?, per tant, reivindiquem aquesta, aquesta eina, com és l'humor, doncs, per, per, per, per acostar-se a la realitat, per riure, evidentment, però després d'aquest riure, doncs, que hi hagi no només una reflexió, sinó també un compromís de cadascun dels lectors a veure què es pot fer... Què es pot fer, doncs, es pot fer per, per, per canviar aquesta situació. El que passa tu, deies fou un momentet, que l'època de la transició es va, es va fer molt d'humor, i era un humor, jo penso, bastant interessant. Uh, dintre d'uns anys, aquest llibre servirà per entendre una època que es va viure aquí? Home, jo, jo crec que, que sí. Primer, aquest llibre és una mirada coral i això sempre és, és, és més interessant uh, perquè hi ha visions diferents, de sensibilitats diferents, expressades de formes diferents. I, i també aquest llibre forma part d'ara mateix, doncs hi ha un petit, uh, no, no direm un boom de gràfic, però sí que és veritat que... Uh, el Roto mateix doncs ha editat uh, dos llibrets uh, mm. centrats bàsicament en la crisi, va haver-hi l'enfoteu-vos-en, uh, i aquest llibre uh, està a punt de sortir un altre doncs, que també recull uh, uns quants humoristes la visió de tot l'any 2012, i aquesta col·lecció doncs, dels llibres del Manel Font de Vila mm. sobre l'església, sobre la crisi, i sobre el, el, el capital, és a dir... Uh, i, uh, Lo del el del Font de, de Vila on... són els acudits que havia fet el públic sí, recopilats el público, per apartats. Sí, exacte, i els dels del, acudits del País. Uh -huh. i, normalment, aquests acudits, uh, es, estranyament, són acudits uh, fets expressament per, per, per llibres, sinó que acostumen a ser recopilatoris, i per això encara són més útils, això que creia vostè, doncs, de servir per entendre uh, la radiografia d'un moment concret. No? Per exemple, Uh, demà passat, el dijous es presenta mm -hmm. a la casa del llibre uh, un llibre que us vaig comentar també la setmana passada, que és Canellades sí. que és un llibre d'una de, de, de, de les poques movistes que hi ha, Raquel Garciull de Molins i uh, és un llibre que el, no està tan connectat a la, a la realitat política a la realitat de, diguéssim, aquesta econòmica de la crisi, sinó que és una mirada més, més social no? és, és un llibre mm. que retrata a través dels, dels infants, es diu canellades, doncs els protagonistes són uns nens, i, i, i retraten la seva perplexitat davant del món i les sortides aquestes dels nens, que a vegades són més adults que els papis adults, I és una visió molt interessant, però molt més eh, sociològica. Sí, seria eh? tipus Mafalda, per entendre'ns? Eh, fins i tot la Mafalda era més, tenia més càrrega política que, que, que, que aquest, no? és a dir, seria més tipus... Charlie Brown. Sí, un Charlie Grau, en el sentit, un Charlie Grau una miqueta més un, un, un cabron, no? perquè és veritat que a, també tenen un punt de, de, de, de, una mirada sarcàstica sobre la realitat humana, eh? és a dir que sí que seria un, un, un Quino sense, sense la, la, la consciència política de la Mafalda, de, de la Mafalda no? però sí que la, la visió és bastant mordaç, no? I no deixa de ser interessant, però clar, la visió d'aquest humor és un humor més sociològic, no? Al fons està parlant de les relacions d'adults... És més costumista, de de, de... per entendre, sí, és, és més costumista. Exacte. Aleshores, tant serveix, doncs, per, per, per, per ara com per fa 10 anys, com segurament per d'aquí 10 anys, perquè hi ha uns tics, uns vicis socials que, que segueixen inmanents i que aquests, aquest tipus d'humor el retrata, no? En canvi, doncs, l'humor d'aquest... Foteu-vos-en el, el dels de de foteu rescatellats, no? de és un humor molt més política en aquell moment. Uh -huh. en és veritat que d'aquí cinc anys o si sigui, hem sortit de la crisi no podrem mirar i direm, mira, uh -huh. allò el temps de la crisi, però sí, no? d'aquí cinc anys no n'haurem no sortit, doncs no, no hi haurà problemes, continuarà totalment... Sí, do donarà temps de fer un parell de llibres més sí. dels rescatellats, no? Sí, eh? sí, sí, sí. O sigui, sí, sí. farem sí. l'enfonsat. <laughs> Enfonsat, ja, i... La gran Podem anar tirant avall, o... no? Podem anar tirant avall Cada sí. vegada més avall Home, vostè La gran depressió m'està parlant de la gran depressió M'està espantant, americà, eh? Però espantant. va ser o no va ser un període de grandíssima creativitat? Sí. Sí. sí, doncs ja està I vostè sí. sap com, com es va sortir de la gran depressió? Plorant quan, A part d'això, quan als Estats Units van entrar en guerra i, les, I la indústria de la guerra va començar a funcionar I clar, què no seria el cas, vaja no, Jo no m'hi però... veig, vaja ja, ja, ja van buscant les pessigolles per aquí per allà a veure si, si, si, si es baralla algun monat, però bé, bueno, no, no ens acabem d'en sortir. Mm -hmm. I què més hi havia, senyor Cap? No, Esclar. i finalment, eh, doncs això, ja la presentació, eh, dimecres de Rescatallats, mm -hmm. eh, dijous a la Casa de Llibre de la Rambla de Catalunya de Canellades, a la tarda també quart de vuit, mm -hmm. i eh, aquest divendres a eh, Vilaseca hi ha mm -hmm. tota una jornada de, de, de indignació. Eh, pel doncs, col·lectiu d'indignats de, de Vilaseca, doncs, que protesten contra les retallades i contra tot aquesta... això, i tindran també un paper important als humoristes, hi ha una conferència d'un Javier Flauta, que ell mateix és Javier Flauta, no? i llavors hi haurà uns, uns quants humoristes, com el Faro, el Miquel Vidal, la xicotista i jo mateix, que anem a fer, eh, doncs, també a presentar els, els catalats i en foteu-vos-en i a reivindicar l'humor també com a eina per, per, per interpretar aquesta realitat i serà doncs, a Vilaseca mm. al costat aquest... de Port Aventura per entendre's ah, eh? eh? ah, una nova atracció <ríe> Home, la veritat és que els de, el, el de Tarragona quan presenten aquestes coses la, la presentació de l'enfoteu-vos en què vam fer a Tarragona també eh, va van acabar la presentació, els tres dibuixants que la van presentar, el, el Faro, el, el Xicotrista i el Napi, mm -hmm. van acabar demanant caritat a davant de la porta de la llibreria assentats a la cera, amb un cartellet allò d'Ameargo, mm -hmm. i, i, i la portada del, del, del, del diari de Tarragona, l'endemà portava la foto del tres humoristes amb un barret allà demanant caritat. No? Que és veritat que... La professió no, està bé, malament, però sí, tampoc sí, no tant. No espantem a sí, la gent. Sí, sí, sí. No, però està bé, vull dir que hi, ha aquesta, que hi ha iniciatives i que ja, vull dir, si us interessa encara, el dissabte segueix la, la rua de, de, de presentacions, mm -hmm. el primer llibre del Cucut, eh, a la Garriga, doncs amb el Lluís Solaidax, amb el, el, el Gerdens Ecri, que és el Regió de Cultura de l'Ajuntament de la Garriga. És a dir, que activitats relacionades amb, mm -hmm. amb això dels ninotet i dels llibres i d'això, van haver, va van haver. Va I aquesta setmana se n'estan fent un munt. Sí, allò que comentaves, no?, de que l'octubre o la tardor l'humor surt com els boets. És mm, una sí. cosa que, que haurem d'estudiar-ho, això haurem ho d'estudiar-ho, perquè alguna cosa... Som uns cargols, sí. sí. Sí, sí, sí. Eh, senyor Cap, són dos quarts. Són ho hem de deixar quarts. aquí? Sí, són dos quarts, ja. Han passat 15 minuts. Passa 15 minuts volant. Eh? Passa en volant. volant. Perquè parlem de coses que ens agraden i ens interessen. Això, això, perquè això. ja estic jo, que vulguis que no, ajuda. Sí, això sí, sí. És, eh? <ríe> això també. Això no sé com acabarem, <ríe> perquè el senyor Braut està a punt de, de provocar-me un cobriment d'acord. Jo no sé si acabaré temporada. Això acabarà ah, sent oi. un programa dedicat a la salut, ja ho veurem. Sí. No sé. malament, perquè la ja salut, com està ara, i ho veuràs no la parada d'allà, que va cap a poc anyet, eh? Sí, si sí, sí. I és el que dic. La salut és més que un barri de Badalona. Ah. Sí, exacte. La salut és més que un barri de Badalona. Gran frase del senyor Braut. Uh, la setmana que ve una mica més. Perfecte, fins doncs la setmana que ve. Deu xiau. 91.2 FM. Posa't la gorra per a una bona causa. El dissabte 15 de desembre vin al Zoo de Barcelona i a més d'ajudar molts nens i nenes amb càncer i les seves famílies podràs gaudir de la nostra festa infantil i del parc zoològic durant tot el dia. Compra't la gorra trucant a la FANOC 93 237 79 79 o a través de FANOC on podràs adquirir-la online i accedir gratis al dia de la festa si ets menor d'edat o a meitat de preu si ets adult. Recorda, dissabte 15 de desembre al Zoo de Barcelona. Posa't la gorra. Organitza a FANOC, associat Associació de Nens amb càncer. Jazz música, jazz clàssic i contemporani, dimarts de 2 quarts de 10 a 2 quarts d'11 de la nit, a Ràdio Martorell, una hora amb el millor de la música jazz. Dimarts de 7 a 8 de vespre, un programa de ciència que no és una brasa. Paciència, la nostra. the block you put in front of to keep your heart locked don't try and hide it it's all you're left with you will need more than gaining affection don't try and hide it what you've been offering doesn't even match up what you're born Passen quatre minuts ja de dos quarts d'una. Aquests cos que vostè sentia és el senyor Braut que s'estava acomodant, com sempre... Sempre està tres hores amb el micro tancat i ha de seure, ha de fer el just I miri, just quan... perquè quan m'acomodo el més important perquè és una part que no fa soroll que si no seria espectacular Bé, eh, escoltem, això és un programa que intenta ser seriós eh? senyor Braut ah, Sí, clar, i jo també jo No sé si ho aconsegueixo, però ho intento Bé, els hi deia, senyors senyors, eh, quan fèiem la presentació que parlaríem amb el senyor Abert Riba que és el responsable d'Ateus de Catalunya i va haver una època en què tothom, per norma tenia que estar batejat i tenia que ser eh, practicant de la religió catòlica. Mm, per sort, els anys han passat i això ja no és així. Bon dia, senyor Albert Riba. Hola, bon dia a tothom. Dic que ja per sort ja no és així, que, que quan neixes ja et fan de la religió catòlica, oi? Home, encara es fa bastant. No, no tant com abans, efectivament, però encara sense preguntar-li al pobre nadó. Agafen i el li tiren aigua i li diuen que ja és catòlic. Ja, el que, el que passa que això ja és, ja és una voluntat dels pares, perquè van sí que era obligatori fer-ho. Però ja recordo anar a llocs i et demanaven la, la partida de bateig. Sí, sí. Però, així i si tot, eh, no deixa de ser, des del nostre punt de vista, una agressió contra una persona que no es pot defensar, no? Uh -huh. Jo penso que una persona té que decidir si vol ser catòlica o no vol ser-ho, i en aquest cas doncs, ens, ens sembla que no Per molta voluntat dels pares que sí, que li ensenyin a ser bona persona, que li ensenyin tot el que vulguin, no? Mhm. Uh -huh. Però d'això, a fer-lo d'una determinada, no sé, és com, com si agafessis una criatura i la fessis d'un partit polític, no? Sí, sí. És una opció ideològica i eh? nosaltres no ens sembla massa correcta. El que passa que molts d'aquests nedons els bategen, però després els pares no són practicants. Amb la qual cosa... Encara és més contradictori. Encara és, però, més, en contradictori. és més contradictori. més sí, sí. No, és el... al·lucinant. Hola, bon dia, sóc el Josep. Una, no és la mateixa cosa que us superi, són aquestes parelles que no creuen en re. Però que per casar-se, per casar-se per la Iglesia, ha lo bonito, que diuen, no? És... Vostè què em pensa d'aquesta gent? Home, perquè estem vivint en una societat i que, eh, diguem-ne, les cerimònies... Eh de traspàs les ha, se les ha apropiat la Eglésia Catòlica, per això si els polítics fossin capaços de fer una política coherent i, i regulessin les coses d'una altra manera, en la qual la llibertat fos garantida, doncs molt probablement la majoria de la gent no faria la cerimònia. Bueno, els matrimonies ja no fan tot per la la majoria es mm -hmm. per civil, no? Però les cerimònies de naixement, de funció, etc., les la defunció cada vegada n'hi ha més, i la gent de, de batejos moltes vegades ja en passa, no? El que sí que és cert és que, segons la Constitució, Espanya és un país a confessional, però dona la sensació de que la Iglesia catòlica manté els mateixos privilegis que ha mantingut sempre. Mm -hmm. Sí, no, no és un país a confessional, és un país confessional, ho digui la Constitució, ho digui si no recordo. No? <ríe> <ríe> en aquest país tenim lleis per, tots, per tot i serveixen per tot, però en realitat després les compleix poca gent, no? Bé, la veritat és aquesta, vull dir, la Iglesia Catòlica disfruta d'uns privilegis i d'unes coses absolutament contràries amb l'esperit i amb la lletra del que és un estat confessional. I a què és degut que té tant de poder la Iglesia Catòlica? Molt probablement perquè li dona alguna canvi en el govern, o els governs. No, ho deia precisament per això, perquè mani qui mani manté els mateixos privilegis. Sí, uh -huh. perquè és clar, vull dir, en aquest país a tothom li fa molta por enfrontar-se amb la Eglésia Catòlica perquè té molt de poder <coughs> Perdó. Ah, sí, té sí. molt de poder i llavors d'alguna doncs, manera pot, fer, pot perjudicar la gent no? els polítics tenen por de que diguin que no els votin el, el, el poder administratiu té por de que els hi tinguin una campanya a sobre en fi, hi ha mil, uh -huh. sol, mil coses no? Una pregunta és eh... Eh, abans m'he documentat una mica, per exemple, heu observat que en el cristianisme en dos mil anys d'història té 200 branques diferents, l'islam en menys segles d'història també té un centenar de branques diferents, els mormons són més de cent branques diferents. Vostès, els ateus, també tenen cismes. Vull dir, hi ha excicions dins del moment ateu? Home, jo diria que no hi ha sismes, eh? perquè, en principi, som lliurepensadors, i ja per definició tothom pensa diferent. Per mm -hmm. definició, amb la qual en segon lloc no tenim dogmes amb la qual cosa el, el, el, les decisions religioses sempre són per discutir sobre els dogmes no? mm -hmm. que si la verge era verge o no era verge, que si era mare o no era mare en fi aquestes coses que, la la mm -hmm. que si Tots hi ha els... o no hi ha veus o pessebre sí, sí, en sí. tema no... transcendental sí, sí, sí. Eh? Sí, sí. si els àngels tenien sexe o no en tenien en fi totes aquestes coses no? Llavors vull dir, d'alguna manera, això és el que, el que nosaltres no tenim a discutir, vull dir, discutim moltes coses però ja ens sembla bé discutir, De la, del debat surt la creativitat. No? Així doncs podem dir, concloure que no hi ha un integrisme ateu. A veure, el que hi ha és una gent que s'autoanomena ateu i que són dogmàtics, mm. no, no ens enganyarem. Eh? però en, en aquesta gent nosaltres no ens considerem ateus, els considerem d'una branca religiosa exòtica que és l'ateisme dogmàtic, no? Mm -hmm. Per Perquè... posar un exemple que tothom podrà entendre, eh? sobretot la gent ja una mica gran, eh? Vull dir, mm -hmm. la Unió Soviètica, que tot i que era un, un estat teòricament ateu, mm -hmm. doncs a la pràctica hi havia un dogma, que era el que definia la política, i uns transmissors del dogma, que eren els desautoritats del partit, i el que no es portava bé cap a Sibèria, no? Mm -hmm. Una miqueta, això és que vull dir, no? que hi ha alguns que s'autonomenen ateus, però que en realitat, des del nostre <coughs> punt de vista, no ho són gaire. No ho són. Eh, senyor Riba, eh, per la gent que potser no, no acabi d'entendre, de, quina diferència hi ha entre un ateu i un agnòstic? L'ateu és aquell que, després de pensar, arriba a la conclusió de que no hi ha cap motiu per creure en Déu, i l'agnòstic és aquell que, després de pensar molt, arriba a la conclusió de que no hi ha cap motiu ni per creure ni per no creure. ja. Uh, li dic perquè vostès van fer una campanya uh, si no recordo malament amb els autobusos que deia segurament Déu no existeix, o sigui, no, sí. no ho afirmaven probablement sí. O probablement, sí Per què no ho van afirmar sent ateus? Home, perquè nosaltres sempre estem eh, oberts a la possibilitat de que alguns demostri la seva existència creient fermament <ríe> que no <ríe> clar vull dir un, un lliure pensador, una persona hmm. amb, amb mentalitat eh, racionalista Mai pot fer afirmacions rotundes d'aquest caire, no? Ja, ja. Nosaltres estem convençuts de que no, però, vaja, si algú treu un argument... Nosaltres l'escoltarem, argument, eh? no tonteries, sí, sí. perquè clar, és, són altres coses. No? Mm -hmm. eh, hi ha gent que suposo que els van obligar a batejar-se, allò que vostè deia abans, sense preguntar-los-hi, de sobte són grans, i diu, jo vull borrar-me de la religió catòlica, llavors han de fer l'apostesia. Vostès, dintre de l'associació, eh, els ajuden a fer aquests tràmits, no? Com són? Sí, nosaltres ajudem, no, no fem cap campanya d'apostesia, però si sí els ajudem a, a fer aquests tràmits en tot cas tràmits totalment eh, impossibles de resoldre perquè l'Eglésia Catòlica està completament eh, eh, defensada per la judicatura i els polítics que impedeixen que la gent sigui esborrada dels registres de l'església. O sigui, no, pots, no, no es pots esborrar? No. Eh, llavors has de fer una malifeta perquè diguin, bueno, t'excomuguen, no, no? No, és, és igual, tampoc t'esborren. Tampoc dir... t'esborren? No, no, o sigui, et, et poden dir que et condemnen, que ets dolent, que ets molt dolent, que ets superdolent, però no t'esborren, perquè sempre pots tornar, pobrissó. Ja, però llavors, en tal cas, seria, seria una, una opció personal el tornar de dir, ara resulta que torno a veure la llum i torno. Sí, però ells, ells tenen el rotllo que de calvateig, eh, doncs, eh, que deixa una emprenta a l'ànima mm -hmm. i a partir d'aquí, doncs, no hi, ha, no hi ha massa a discutir, no?, jo espero, jo espero que aviat els polítics d'aquest país siguin conscients i canviïn aquesta legislació. Eh, jo ho veig difícil, eh? Perdoni que sigui tan pessimista. Bueno, nosaltres hem per força, si no, no estaríem. Jo ja, ja, no? només faré un apunt. Quan es fa el cens, una de les coses que se't pregunten, que pots respondre o no, és quina és la creença religiosa. I quan es publicen les dades, el catolicisme no passa mai del 50%. Vull dir que és clarament minoritari. Bueno, no és exactament així. Eh? En aquest país el 70% diuen ser catòlics, si bé si mires la franja d'edat entre els 18 i els 35, això queda per sota el 50%, uh -huh. però en tot cas quan s'ha de posar la creueta, és a dir, de deixar anar els calés, eh, que no es deixen anar, però és igual, eh, la gent s'ho creu. Quan la creueta a la declaració de la renda ja només n'hi ha el 30%, uh -huh. i quan comptes a la gent que entra per les portes dels temples, doncs te'n dones compte que només és el 5%. Uh, senyor Riba, estem ja acabant uh, aquest sí. temps. Uh, si algú vol adreçar-se a l'Associació Ateus de Catalunya, què ha de fer? És molt fàcil. Entres a la pàgina web de ateus.org. Uh -huh i en allà trobarà tota la informació, al telèfon, totes les coses. Jo dic perquè vostès fan xerrades i fan... Sí, fem fan xerrades, tertúlies i fem coses, sí. Doncs molt bé, senyor Riba, moltíssimes gràcies per aquesta estoneta que ha dedicat a Ràdio Martorell i... I que Déu l'acompanyi. Home, sí. això, això ha sigut sobrer, senyor, senyor Braut, això ha sigut sobre Escolti, jo... Eh? Un abraçada ben forta per tothom fins aviat. Fins aviat, senyor Riba. A, a reveure. Tres quarts en punt d'una de, de del migdia. I eh, quan hem començat el programa jo parlava amb el senyor Braut de la seva experiència eh, a peu d'urna, on ha segut a la urna. El senyor Braut eh, tenia preparada una secció avui, però la deixarem per la setmana que ve perquè ell vol parlar d'aquesta experiència gairebé mística, sí, sí, d'haver estat molt mística estat un dels... Eh, executors de la Festa de Democràcia. Eh, executors? Vostè, eh, estem parlant d'executors amb el patíbul? O no, no, executors de... Ah, de que vostè va ajudar a la Festa de Democràcia traient el paper de sobre la urna sí, perquè la gent sí, posés sí. el sobret. I anotant els noms i això. Jo, jo recordo, perquè vostè ja sap que jo soc molt gran ja... Quan es va inventar el paper, sí, expliqui, casi, com, casi, com va sí. ser l'invància del paper? Eh, resulta sí. que jo recordo que les primeres eleccions que jo vaig votar... Quines? Les que va guanyar Napoleó III? No, més endavant. Ja, va, va, va. Ja més endavant. Les a Caribaldi? Agafar... No. Aquestes em van agafar de nen molt menys. Va, va, va. Molt menys. <ríe> doncs uh, la primera votació passava allò, deixaves el carnet, t'apuntaven, i llavors quan tu anaves a votar, el president de la taula deia Lluís Requesens, vota! I donava com una alegria, allò dius eh, estic votant, ara no. Ara, corren no, el paper, no, no, no, no, tira, això... tanquen i adeu. Bueno, nosaltres fèiem més ritualitat, eh? nosaltres ens ho molt seriosament. Sí? Sí, D'entrada, m'agradaria remarcar que la, la meva sorpresa, i a, a, a nivell autobiogràfic, és no? pues la primera que faig una cosa cívica a la vida. No? Complir ah. un deure cívic, i, és una cosa que m'ha sorprès, sorprès. Però va fer amb alegria o va fer perquè no li fotés una multa? Ho vaig fer perquè paguen, ja per començar. Ah, perquè paguen els 60 euros. Sí. 62 euros, o sí, sigui, entre cobrar 62 euros. euros. Bé, si ets president de taula, pujar 70, perquè t'has de desplaçar. I doncs, com s'ho per, Perquè són tres per taula, no? No, això està signat per sorteig. No, no, ja, ja, dic. Però com s'ho fan si vostè, que és un home que, diríem, té la micció fluixa, com jo, sí. cada dos per tres ha d'anar... Què, es queden? Només dos? Eh, bona observació. Doncs, primer tot, la llei estableix que eh, no han d'haver, com a mínim, dos membres de la mesa presents. Si només n'hi ha d'haver un per la roca, o sigui, s'ha de presentar a la mesa. Tot això està en un manual d'instruccions que et dona. Mm. Sí, sí, sí. De, jo voldria començar... Eh, la, o sigui, la no mes... poden anar de dos en dos com Però al vàter, com i durant el temps que està presentada la urna, això ho has afegit després. És un temps de descompte, com si fos un partit de... I vigila la urna presentada? Un dels tres més ah. a l'apoderat que pugui haver. Vale. Eh, la... I evidentment es controla el precinte, perquè s'ha trencat el precinte i hi ha possibilitat de frau. Eh, a veure, primer, comencem amb una paraula molt maca, que és una paraula que, que explica com jo he arribat en aquest moment polític, en aquest acte de civisme. La paraula és insaculació. Està molt bé. Aquesta paraula, això hi ja ho fèiem servir quan triaven els alcaldes a l'edat mitjana. Exacte. I ve del nom que posaven unes boles dintre un sac. Exacte, exacte. Molt Uns bona papers. observació. Per, perquè vostè, coneix aquesta paraula perquè vostè va viure a l'edat mitjana i, i, i va veure el procés d'inseculació. A mi em van molt. Exacte. Oh, pensi que, per exemple, per exemple, persones com Pau Clarís va ser escollit per inseculació. Mm -hmm. O sigui, sí, sí. l'home que va acabar programar aquella primera república catalana durant el segle XVII. Doncs sí, sí, inseculació, jo el primer que vaig pensar és una prècdica sexual, em vaig posar ràpidament al redtiu no, no va sobar res, no, no va em, va rebre rebre rebre. Molt, em va sobar molt, em va sobar molt malament I resulta que és això, això Es dona no compte resulta que té el cervell, el cervell malalt vostè I no només el cervell sí. no, Però que sempre està pensant en el mateix Que sempre va allà mateix No, sempre vaig a no, no, retiu De vegades a la, vaig a portiu, vaig a mamides a, a la taula tiu. que eren tots senyors O hi havia dos senyores i un senyor i Hi havia dos senyors i una senyora Com anava això? <coughs> Uh, estava jo i dues persones més. És com Jesucrist, no? Jesús, i dos al costat, ja que he parlat avui bueno, una tarda. Bueno, dos al costat tenen els dos lladres, també li. dic ara. No ho va estar de totes... <sind yağars> no està a vostè del tot arquivocat. Bé, bé, <sind> O sigui, no em diràs si eren senyores o senyors, no em uh, si no. va lligar o no, perquè clar, durant... Efectivament, era són una... Són 12 hores, no? Eh, eh, no, no? Més, era? més, perquè eh? si comences que no són encara les 8 i acabes passades quarts de 10, les 10, doncs se'n va de 13, 14 hores. Anem a veure. Jo estava tenint eh d'acompanyant un home i una dona que els hi va tocar els Mm. en aquesta incirculació, més als altres membres d'altres meses, més tots els apoderats i interventors de les diferents formacions polítiques que recorren a les eleccions. Mm -hmm. en la qual hi havia molta flora humana o sigui, hi havia, hi havia, hi havia matèria més les, els éssers humans que anaven allà a votar més algun periodista, persones que fan enquestes més els observadors internacionals que en aquestes eleccions vostè sabrà que han vingut molts mm -hmm. eh, estrangers acreditats molts observadors internacionals Sí, perquè aquella gent del PP com que encara com Això en part de l'estat espanyol encara mm -hmm. Això vingut de, després del PP perquè aquests se'n meten no. eh, en principi, parlant, a l'estat de si mm -hmm. si eh, sí, no. l'estat de l'estat de que de l'estat de l'estat de l'estat de l'estat de l'estat de l'estat de l'estat de l'estat de l'estat de l'estat de l'estat de de d'úrums i d'allà ja, on hi que es, es i de debò, es, ah. entraven dins del col·legi electoral de Sí, eh, samosa, cervesa, sí, sí, sí, sí no, i la gent comprava ja m'ho imagino, perquè suposo no tindrien màquines de refrescos allà. Eh? No, no. Si tenia set, què feia? No era no, com aquí, que dius agafar el gotet d'aigua. No, no, no, doncs eh, anaves al bar de, a un dels moltíssims bars al costat, un dels moltíssims que si anaves a fer tanta de cervesa marroquina, de drons paquistanesos i aquestes coses tan... Ah, ah, està molt bé, està molt bé. Ah, o sigui, lúcid a l'hora de comptar, no? Els vots? Moltíssim, moltíssim, <coughs> perdoni. O sigui, dius, no em quadra, estàs veient a aval. Ja està, o ah. sea, cuadrava ja un vot de més, no? bueno, que la estàs veient doble, no? Sí, ah. més coses, a s'ha parlat de molt de... s'ha parlat molt poc, perdó, dels del sapodràs al PP, m'es s'ha parlat molt poc en els mitjans grans i molt eh... Home, de que hem vingut de que hem vingut de d'Amèrica d'Espanya. Exacte. Jo concretament m'als van portar de Latin de països de llarga ah, sí? de trajectòria democràtica com Perú, Ecuador i Bolívia, i usísss anys aquí. No està aquest... veritat que són sudamericans els els apoderats del PP? M'agrada que digui la paraula sud-americans perquè on jo estava feien servir altres apelatiu molt ja, menys estem, estem a la ràdio una ràdi i vostè doncs sí comprendrà que no m'agrada insultar ningú no, no, no, no, per això dic no volem, no volem que ens caiguin les demandes sí. i les querelles en el qual direm que venien de països d'escassa tradició democràtica i eren tots al PP uh -huh. eh, i jo m'atreveria a dir que ben bé un 70% dels que estaven allà s'havien llegit des del PP, vull dir i l'altre 30%? Havia molta confusió. <ríe> Havia molta confusió. Va, va, va, o sigui, la noche me confunde. Era, sí, era, sí, sí, la urna sí, me sí. confunde. ¿no? Sí, Entonces, ¿qué hace confunde, aquí? Sí. No? Oye, ¿cuándo viene el terrateniente aquí y te dice lo que pone? ¿Cuándo vienen los lo coroneros y los caciques aquí? ¿Cuándo hacemos yeah, yeah, yeah. el cambiaso de la urna? Dic, no, perdoni, això no és... Això no és, això no és casa seva, això Exacte. no és el seu país. Això no és la República de Sant Marcos, senyor meu, això és un país lleugerament europeu, si fa no fa civilitzat, així, moderadament democràtic. civilitzat. democràtic. Moderadament democràtic, fins i tot. Home, moderadament, no? Jo penso que és democràtic ja que es fan les eleccions exacte. i el deixen votar lliurement, sí sí, sí sí malgrat no estiguin tots els partits que vostè reivindicava, que exacte, ja hi ha sí, menys partits. Em va de saber profundament, em va de saber sí. profundament perquè ja vaig estar examinant les urnes, o sigui, les urnes, vaig complir la meva obligació, vam examinar que estan totes les candidatures, en totes les paperetes que corresponien. Que usat... Són paperetes d'aquestes eleccions perquè és veu que hi havia llocs que els ah, havien exacte, canviat. Exacte, exacte. Eh, nosaltres, eh, com que ja ens van avisar, vam corroborar que efectivament passava això. Alguns que es veu que fet la apoderats una formació política que el sol un comença per P i acaba per P van voler fer una trampeta que es ficar paperetes seves dintre dels sobres mm. i llavors clar, si tu fiques una papereta al PP dues paperetes a la mateixa formació, doncs és vàlid dues paperetes a formacions diferents és un vot nul yeah. això explica per què hem tingut aquest record de vots nuls en el meu col·legi fortament això no va passar entre altres uh -huh. coses perquè directament ja van arribar clar, el que passa que aquí és eh, per, altres, per altres votacions recomanaríem a la gent hi ha molta gent que arriba i mira només l'anagrama del partit que vol votar agafa la papereta per no, dir, -ho. no, mirin també el cap de llista Correcte. Correcte. Perquè no fos cas que fossin paperetes de fa 3 o 4 anys o 5 o 9. És perquè jo l'haurà fet... Circunscripció, eh, perdó. Circunscripció, no, circumsició, no, circumsició, sí. Si sí. sí. sí. sí. l'altre ho fan els jueus. Bé, i els, eh, i, i els andròlegs també ho fan. Molt no? sí, sí, sí. Fins i tot els cirurgians amb poques aspiracions també fan circunscripcions. No, doncs les circunscripcions. Jo, per exemple, vaig escrotar un bot de Lleida, de la provincia de Lleida. Ah, sí? de Lleida, que a més estava trencat. Sabrem de declarar nul, primer no, perquè no. està una que no to... circunscripció que no, que no tocava, no. i segon està perquè tancada. estava trencat. I segon perquè estava trencat, amb el qual vaig declarar nul. I del segon perquè del PP, però vaja, no, no ens guanyem. Però si, si està una mica trencat, no es pot donar per vàlid. Diuen, eh, potser l'home se eh, li ha trencat o posar-ho, doncs, hi ha doncs, una sola papeleta, sabem exacte, què és aquest, i està una mica exacte. escardat i es llegeix bé. Doncs en aquests casos, eh, per això, eh, tots els vots nuls, eh, apliquem al reglament i els que fan és, es guarden i s'envien a la Junta Electoral perquè, eh, si hi ha alguna al·legació, discerneixin si és o no és nul de debò. I aquests vots, uh, per exemple, hi ha el senyal el típic senyor que té afany diguem artístic i el darrere, escriu paraules malsonants i tal i posa el vot, el jòs també és nul o eh, evidentment és un vot nul, i a més és un vot nul que mirem els de la mesa, mirar els diputats, el mirar tota menura qual que to probablement tingui més <ríe> més seguidors. fent això el dia de les eleccions, o si sigui, voste vol escriure un poema i vol que el llegeixin, tenen en compte l'índex de lectura que hi ha en aquest país, la quantitat ja de gent que compra llibres de poesia, has sigut al poema, amb una papereta en blanc, el posa ella i el llegiran els tres membres de la mesa. No, en blanc no, jo em refereixo a una formació política, dius, jo vull votar aquests però m'explaio i de di els altres són tots una colla de Evidentment això és un vot nul perquè en, eh, perquè s'hi posa coses que estan fora o sigui, no es tractaria que hi hagi una taca d'oli de l'esmorzar, això és perdonable i no passa res això no és nul una no, no és en principi nul. no seria un vot bon nul bueno. i, i re, la qüestió és aquesta que efectivament això es porta a la Junta Electoral que es fa gent d'asselegacions pertinents si algú vol tenen en compte que nosaltres hem trobat un xoriço, hem trobat una, un tovalló hem trobat eh, un, un objecte, eh, paperines diverses... Home, el xuriço hauria estar embolicat en paper de plata, no? No, Perquè no, no, directament. Perquè no, al sobre comença a, a oliar-se i, I posar-te pringors. Vam tindre sort que aquest vot va ser, dispu... va ser dipositat a última hora, en el qual no, no ens va pringar tota la urna, però efectivament això va passar i em consta que exactament en aquest mateix col·legi electoral a les anteriors eleccions les municipals va tornar a passar. Això vol dir que hi ha un veí del barri del senyor Ricard Soler o pot ser vostè, també, perquè ho veig així molt... No, digui, no, no, jo si no es coixer no compro. Si, una, no. si, ara, si ara vostè posa, eh, està mig, mig plen l'urna, posa això, i clar, al llarg del dia allò va deixant oli, i totes queden pringades, les paperetes són, són vàlides, no? Eh, en principi sí, perquè no ha estat pas el vot en qui ha esmarxat la intenció del vot. I a més a més, com que no, de moment, a més amb el reglament, no diu res sobre allò que sí que dins del sobre, la persona que ha fet tampoc estaria com cometent cap delicte. D'altra banda, el vot és secret, amb el qual tampoc es podria hauria de poder perseguir això. Diguem que hi ha un buit legal per si vostè, perquè és un delinqüent, acaba donant una idea a tots els que vulguin delinquir les properes eleccions. No, no, jo simplement... a primera hora amb una rodanxa de xoriço o qualsevol altre botit que deixen molt d'oli, ho posa a primera hora, o sigui, sí, vostè, el primer embota, talli finet, que entri bé, i si talli gruixut també, perquè també passa, i efectivament vostè, així m'agrada, així ens tancen la misura. Jo li he fet preguntes sí. a vostè, o sigui, que, la, vostè. Jo no he estat mai en una taula electoral i no sé com Man, funciona. No en una taula no, de electoral ni a dinar ni a sopar perquè vostè que una persona sense modals i sense acostum d'anar a l'IKEA. Perdoni, i ara que té a veure amb No ho sé, als... <ríe> sí. és que feia temps que no ficaven les multinacionals. No, no, <ríe> que, ostres, portes portes ja una hora el programa i t'has fiquet encara amb en la multinacional no, ràpid, bé lli. Vostè sempre posant -se sí, sí. molt amb això. Bé, què més, què més li va passar? Uh, home, molt, moltes... sí, perquè ens queden quatre minuts mal, mal comptats. Ostres, no ho podria explicar tot. Relacions humanes. És un tema fantàstic. Eh, la, sabíem que la família que vota unida es manté unida. El que no' parla és que la família que fa d'apoderada dividida també es manté unida. És dir, ens hem trobat en aquell fantàstic col·legi que està al eh, pare del fill d'Esperit Sant, no, avui que ens ha vingut un ateu, doncs ens trobem que el pare era apoderat d'Iniciativa, el fill era apoderat d'Esquerra Republicana i la mare m -m va estar amb la de la CUP. O sigui, mm. no era apoderada de la CUP, però va dir, ah, jo és que prefereixes la CUP. No, això això passa. Bé, però això pot passar amb totes les famílies que hi ha diverses. Sí, però que a nivell d'aquest nivell de compromís, em penso passar el diumenge, això s'engalda que tens poca vida. A ver, jo men vaig a fer a i la mare queda dient, "Pues jo també." jo també, clau. I ara perdut una punyeta, exactament. Vas a menar al futbol to vas, a tu Jo i un fil, jo jo diria amb l'Espanyol, dos diria amb l'àrbitre que al més no i clabaran tens jols. Això, passa, eh, també diuen, Això, passa. Més qüestions, eh, com que tenen més temps i tal, van endar paràules i alguns casos més que paraules, ja ja, ja fa activitat. O sigui, hi ha xispa. ja xispa, eh? hi ha hi ha xispa, hi ha xispa no fa no fa Hi han no gospiletes. No no no sí, sí, sí, ha eh? a mí en el meu cas va tocar ja pel maquillatge ja la velles vindre a la ciutadans, dius, aquesta dona, <laughs> dius, si, si per la tele ja vostès van poder veure que dius, hostra, la Berrriera està està content. El Jordi Cañas fa pinta que acabarà d'aquí a 48 hores en un after, que és una tal al parking del de encara. Mm -hmm. Don, sí, sí, ja n'an van anavan El Jordi Tenim... Cañas a mi sempre m'ha fet molta gràcia perquè és un senyor que s'esmerça en parlar en castellà, però sí, quan s'enfada sí. parla en català. Amb lo cols al subconscient el traeix. Mm, és curiós. Sí, eh Totein. <ríe> Tote, <ell>, bueno, <ríe> tot tot ell a, ell és curiós. Tote sí, com a consever sí. per aquella ja marseria dues seccions sanes per al l'intens. més qüestions que han anat passat mans, que han hi ha moltíssimes. Per exemple, eh la quantitat de persones adultes que hi ha en una escola de nens que no passa mai, sobretot unes escoles com aquestes que els pares passen dels nens, passen de l'AMPA, passen de tot no? Dic, la, mm. és emocionada el directora de l'escola dient, ai, si vinguessin la meitat dels que, dels que són que aquí sí. a l'AMPA no? estem parlant dels titulars, més el suplent més el segon suplent, més el tercer suplent o sigui, que a més venia el director d'escola de allà fe... no, la, la, la directora, una dona en aquest cas, la dona va dimitir va, va, dimitir, va cedir l'honor o digue l'honor, digue-li la mala passada a una altra persona, que és la que va estar tot el dia allà i ens anava, ens anava mm. provint tota mena de coses passa amb un regla, passa amb un, passa'm ah, un fallito que sí, ah, un cafè de la un para, no? Sí. no sí, hi havia un límit, havia un límit, sí, no? però sí. nosaltres ho intentàvem. Eh, ah, que em queda un minut? Encara menys d'un minut. Menys un minut. Ostres, doncs, ara, que, que, que, que, a veure què... Ara, ara m'obliga vostè a, a sacrificar anècdotes Sacrifici maques... Boniques... I si no, escolti'm, la setmana que ve, com que té aquells talls d'aquell partit, pot continuar fent anècdotes la setmana que ve. Què diu ara? Sí, home, sí, la gent ja no se'n recordarà, però vostè... De les eleccions en refereixo, per vostè... Ah. Com, si, com si no anés amb vostè. Vostè té el rellotge parat, és el dia de la marmota, vostè torna en darrere i torna-hi. No eh, s'amoïni. Si no s'amoïni. Si Ostres, és que ara, ara ara m'està vostè portant jo, la reflexió jo penso que el més maco és ser suplent de taula perquè vostè arriba diu, hi són tots m'ha mal, aprofita, vota eh, i se'n doncs mira, m'agrada que digui això ara que queden 20 segons, en va haver un que va demanar si sisplau que quan passés la seva dona eh, diguéssim que ell era membre de la MES i que en aquell moment està resolent uns tràmits oh, un individu que es va escaquejar vilment oh, el, el fium. fiumenge no diré el nom perquè no el sé ...105 minuts de la una del migdia... ...i comentàvem fa un momentet... ...que el senyor Braut havia estat en una taula electoral... Bé, ...i... ...estava assegut a la cadira, la taula estava a meu... ...i a sobre no. la taula estava la urna... ...ho dic sempre... perquè vostè no té formes i, i se'n sou de qualsevol manera... ...sempre, sempre corregint... Exacte. ...Doncs jo deia això perquè segurament... ...segurament el senyor Monegal... ...no va tenir aquest ple... ...perquè deu estar descartat d'anar a les taules electorals... ...per la seva edat... ...Bon dia senyor Monegal... Sí, ...Bon dia eh... Bon dia. ...Vostè no, no va estar en cap taula... Sí, jo vaig estar una taula amb els nus nebots, eh, ja. amb els nus cunyats, eh, ja sempre m'està fent una mica de pre-Nadal. Ja, està eh? molt bé, està molt bé, està molt bé. Però res, no va estar en cap taula electoral ni res. Sí, eh, vaig anar a votar. Eh? Ah, bueno, va a votar, sí. Per cert, hi ha, una, hi ha un dubte que vostè, que és una persona intel·ligent i un rutier de la comunicació, potser ens resol. Si un jugador, per exemple, que aquell dia jugava al Barça, si un jugador del Barça, imaginis el senyor Piqué, li toquen anar a una taula, què passa? Bé, doncs hi ha d'anar, eh? ah, a no sé que sigui internacional eh, el compromís ah. i estigui anunciat amb no sé quants mesos d'entelació, eh? perquè si no la gent, clar, compraria un bitllet a l'estranger per no, no, no ser taula, o Si sigui, hauria d'estar sempre a l'estranger sempre dos o tres mesos abans que et comuniquin, sembla que és. Ja, ja, o sigui que el Barça hauria hagut de jugar sense un jugador. No, ho hauria jugat amb 11 jugadors igual. Sí, sí, però un, un titular... Ah, precisi, precisi el, el llenguatge, que, té, sents, que té, vostè és comunicador. Té tota la roda. Eh? Tota jo és que comunico poc últimament, escolti. Jo, des que estic treballant amb el senyor Braut, estic estic fent una baixada eh, tremenda. Ara, ara hi pel Braut, eh? <ríe> Bé, dona, dona, dona molt de... Dóna molt de joc al senyor Braut, oi? Eh? Bé, ell s'ho busca, És un home que ha entrat amb força, ha trat disparant a tort i a dret és sí, sí. un destroyer és no un destroyer se blo, no se bloqueja el respecte eh? yeah, yeah. anem, fixeu-vos eh? comencem amb el primer tall eh? la setmana passada parlant precisament d'això de les taules electorals mm. eh? veu comentar que en, en en Ricardo li va tocar sí. eh? ser taula una vegada no dos, no sé què. dos vegades no dos tocar, eh? Eh? i en Braut en lloc de respectar els que ja no hi són fix, fixeu-vos el que va fer endavant què m'ha tocat si membre? Ai, que divertit. S'està fascinant, apassinant. Jo estaré allà... De... No sé quina hora em tocarà estar. El senyor Ricardo li va tocar dues vegades. Pobre mè. No m'estranyen bueno, dues vegades. Però que Ricardo quina edat té? Que va agafar les eleccions de la primera república. No és realment ofensiu, Perra o Senemonegat, sí, realment ofensiu. És una cosa ofensiva, eh? fora, de, eh? fora de tot. Mira que jo he sigut el primer a atacar el Ricard, eh? sempre sí. tradicionalment, mm -hmm. eh? perquè era un personatge, però ara me l'apreixo i tot. Eh? No, no, o sí, sigui, acabaran amics i tot, eh? Era un gran professional, eh? jo no el vaig saber de veure. Aquest dissabte vaig estar amb ell. Ah, vas estar eh? amb ell? Sí, eh? vaig anar a veure l'obra aquesta d'en Pinheiro. Jo eh? també. Mm -hmm. mm -hmm. I... I va el senyor Brau, ah, i van el senyor Soler. I el eh? senyor Brau també, i va anar. Jo hi vaig anar també. Ah, no el vaig no veure jo. Sí, jo estava segur d'entrar al públic. Ah. Sí, sí, eh, eh? només un incís que la sala em va semblar molt petita i que es podria curar una mica l'alçada de les cadires, perquè, clar, jo, la gent que... que segons si tens algú molt al davant, no hi veus bé, eh? Però vaja. Ah, Fixeu-vos ja criticant una cosa que s'hi sobre la crítica. Sí, sí, sí, sí, sí. Bé, sí, sí, sí, sí. Bé, doncs pues fixeu-vos, en Braut ve i no es dona a conèixer, no saluda, se'n va. Eh? No, perquè eh. li, li fa respecte a vostè. Així costa construir bonds, eh? costa construir coses. Eh? El, Ricardo, fa... sí, el Ricardo va venir, eh? va venir, ja ho sabeu, que se'n va anar a viure eh, al cul del món. Sí, més o menys. món. l'home va, va fer el sacrifici li va agradar, eh, i no com altres diuen 10 minuts eh, i s'apalanquen més que, que un vell de 80 anys. Uh, senyor, Continuem. Senyor Monegal, això de què li va agradar li, li, li deuria dir amb l'actor per, per quedar bé, que és el que sempre diuen, eh? Ah, no, a, mi, a mi també em va eh? Però vaja, si vols, la que he dit que la faré un altre dia. A mi em va agradar, em va agrada. bueno, en fi... Sí, és una obra que està agradant, eh? Has uh -huh. prorrogat, tinc entès. Fins i tot a mi, que sóc tan crític, eh? Em costa criticar-la, eh? Ja, ja, Però bé. Ja. Una pregunta, eh? es prorroga, oi? Sí, tres setmanes més. Uh -huh. eh? ja es veu que la cosa els hi funciona i... Eh? Uh -huh. Bé. Seguim. Sí, eh? no, no, no desvís, Braut, eh? <laughs> perquè encara... encara eh? toca més rebre. <laughs> no, només, no només ataca el Soler, eh? sinó que també ataca el Fidalgo, eh? un home que jo, jo he criticat molt, també però es dona la circumstància que ara aquest home m'està fent apreciar tota la gent que jo he criticat durant tots aquests anys, eh? perquè veig que no té pietat de res. Eh? Un home destrossat per la marxa de l'Espanyol, la... estan més a segona que a primera. Eh? Que per I... ser del Poquetí no l'han fet fora. Sí, eh? i fixeu-vos com, com l'ataca. Endavant. Parlarem amb el senyor Fidalgo... Un testimoni de primera mà. Que va estar, que jo vaig sí, veure sí. per la televisió amb la seva samarreta vermella, el senyor Fidalgo, en refereixo un nou expressament vostè? perquè se'l vegi. Segurament. En comptes d'anar blanc i blau, que seria el que tu caries. Ja I això ja, encara no, no, no li hem dit bon dia i ja l'està atacant? No l'estic atacant, però no sent els Bé. colors. Si eh... es esbastéix de l'Osasuna, que per cert els va derrotar, no fan ni quatre dies. No, se senyor no, no. Fidalgo, bon dia. Hola, Hola bon dia. Així si m'agusta. Bon, bon dia. Tant de més incontinència verbal al senyor Braut, si ha fixat? És eh, es que el Sassona persones... li havia clavat quatre. Unes persones que aguanten en companyia des de fa anys, eh, amb els seus fallos, eh, que els he assenyalat tots, eh, però aquest home en dos mesos ja se'ls ha carregat a tots, setmana rere setmana, eh, mm -hmm. és que... Bé, eh, però no només això, si fins i tot dubta, eh, dubta del, del, de la mateixa legalitat del programa, eh, de la mateixa fiabilitat del programa, eh, em refereixo entrevi als entrevistats ja. eh, que, es, que es fan. Que mm. agafeu, les entrevistes, no, sí, les entrevistes que fem. Eh? Mm. Pues fins d'ell dubte de que siguin reals. Endavant. I després parlarem amb el senyor Joan Proubasta, que és el president honorífic del Círculo Holmes. Eh, Perdó, hi podia repetir el nom, sisplau. Joan Proubasta. Vostè m'estava excel·lent amb mi, o què? No, no, és que es diu Joan Proubasta. Ja, sí, simple. És un nom redundant, tal vegada? No, no ho sé, escolta, jo no ho vaig batejant ni sóc parent d'ell, vull dir, ja, ja. no ho sé, perquè... Mire, jo comença a sospitar que vostès inventa els convidats. I, i sí, són actors. És, és, no, és algú d'aquí de la redacció que truca, des de, des, o sigui, que fan una falsa connexió i... Com que no hi, tot hi és mai... Fins sí. i tot dubte d'en fins i tot dubte d'en que Clar. també me l'acabaré apreciant aquest, aquest pas. Eh? Com que el senyor Braut arriba a misses dites, doncs no sap la feina que hi ha al darrere i per això sospita tot un home tot. Eh, que produeix uns entrevistes que són cutres i no tenen interès eh? Però, com a mínim l'home se les treballa truca algun pringat de Catalunya eh? perquè, perquè el home, el ara vostè també m'està dient que el president del círculo Holmes és un pringat una de, la, eh, una de les eminències amb Holmes de, en aquest país eh, eh, eh i fins que en Braut li ha de dir que això no, que és una redacció que allà des, del, des del, del, del estudi al costat que fa. Eh? És que el, el primer que havia entès és que més era el Tírculo Halls dedicat als carmels de, de menta i aquest home ja s'ho està inventant tot <ríe> Però, sí, ah, a sobresort a sobresort mm? Bé amics eh la setmana que ve més. Sí, eh? sí, sí, la setmana que ve més. Eh, ja veu que això és una font inesgotable de detalls. Una, una última cosa. Eh, si té ocasió de veure el senyor Eric, l'autor del text de l'obra Teatre Culpables, sí. feliciti'l perquè m'agrada molt el text. Bé, doncs ja li faré, li faré arribar a la perxeva, eh? Uh, a, la, a la gent li agrada molt el text, eh? uh, li agrada uh, molt la història, el guió... Eh? No, el guió està molt ben fet, eh? això és innegable. I com acostuma a passar, com que és un guió brillant, segurament el guionista tindrà una carrera molt curta. En aquest país s'acostuma a passar, però vaja. Això mateix. Eh? Uh, aquest massatge que està fent el senyor Braut... Uh, Té algun sentit? No, és que em va agradar, de bo. Vull dir... Ai, senyor no no. no, no, això dona no, la no. sensació que vulgui amensir el senyor Monigal. No, perquè, no... No perquè que jo sé que el senyor monegal no és el senyor Eric, que és el que és. Que no, és no, no, però, però ja és està... que és amic, com que és amic... Vam, jo... Ah, jo... Igual també, ja, els seus amics. No, però em va més eh, el ritme, Estava... no va durar més el que tocava. Vull dir, està això ajustada que... per mantenir el ritme. Està molt bé. Això, això ho agraeixo. Vull dir, quan algú fa una, hora, una obra de 3 hores i mitja que 45 minuts es pot explicar tot, ja... Sí, veus, amb això et dono la raó, Braut. I, <laughs> Als... les, pe les pel·lícules que duren més de 140 minuts difícilment les vaig a veure, perquè sempre em trobo a mateix, que amb 160 minuts expliquen una cosa que amb 90 o 100 es podria fer igual. Eh? Escolta, m'ha arribat al cor, ara. Vostè està d'acord amb el senyor Braut? Sí, sí eh? només amb això Estem a favor de la concreció i l'ajustament al temps això, mateix, això és el que eh? tenim als ejaculadors precoços que argumentem a favor de les coses breus Bé, així, aquí ja parla per tu eh? ah, Anava a dir a veure si també amb això soliditza amb el senyor Braut no, eh? amb no. Un grup d'autoajuda sobre el tema sí. En fi, doncs senyor Monegal la setmana que ve, eh, més Això mateix eh? doncs Molt bé, moltíssimes gràcies i records al Ricardo i el Fidalgo, que m'ho sé molt, eh? Molt rebé, molt rebé. I amb Adiós. el senyor Brano, perquè ja els he donat vostè. Això mateix. bé, okay, senyor Managall. passi bé, passi bé. I'm hoping, I'm hoping I could be home right now. The feel of the breeze, the smell of the trees under my brow. I'm hoping, I'm hoping La 1 i 17 minuts, i abans de que el senyor Braut digui algun improperi vers a l'espanyol, saludarem al senyor Sergio Fidalgo. Bon dia, senyor Fidalgo. Hombre, a mi que me ven de senyor me, me pone siempre animado. Sí, sí, sí. Avui un dels talls el senyor Monedal ha pentinat amb el senyor Fidalgo perquè diu que el maltracten vostè, que li fa befa, mofa i escarga a l'espanyol. O m'han pentinat a per... A vostè, senyor Braut, a vostè, per per fer bofe i befa del, senyor, i befa, i befa del, del senyor Fidalgo. Potsis vilar amb teu de la postissa, ja, Exacte, exacte. Mm -hmm. Senyor Fidalgo, bon dia. Bon dia, Fidalgo. Muy buenas, a ver me gusta, que usted me trata con un poco de cariño. Yo creo que, en el fondo, es forma, si eres españolista en este programa, es una forma barata de ahorrarte las cosas al sado. Exacto, també és veritat, <ríe> també és veritat. Bé, eh... Ser de l'espanyol ja és un acte masoquista, però, això... No, no, però ja, digamos, lo complemento, aquello de la guinda, ¿no? Aquello, contando ya con, con el látigo 30 veces, ya, venga, cara con la pica. Entonces, apacen ustedes, me mm -hmm. mochacan un poco, o sobre todo, más que el Lluís, que el Lluís es más entrañable, más tú y entonces ya, ya me siento como mmm, me, ha, me he ahorrado otros 200 euros exacte, exacte escolti'm que les, les madrones aquestes angleses de disciplina eh, les dominas, cares. Las dominas sí. son cares, lo sé, lo sé uh -huh. entonces, sí, en vez sí, de ir a dominas ahora voy a con domina Braut y me ah, siento exacto. como També. senyor Fidalgo, li puc preguntar què li sembla la destitució del poquetino? bueno, bueno jo, a ver, cómo explicarlo a ver, un a ver, no, no, bueno, estoy triste, bueno, espera, no, no, no estoy triste, ¿vale? No estoy triste, tampoco sé si es la polución uh -huh. pero a ver, algún día tiene que ocurrir, yo sé que yo soy tamudista y yo soy de los de los de ojo por ojo, diente por diente, con lo cual, ya, lo que pasa es que no sé si es el momento, no sé si o si quien venga nos va a salvar o no nos va a salvar, pero bueno... No me parece mal que tal como está el, como está, tal como está el español, que hacía falta un cierto cambio de algo, dejo mm. al presidente, no le puedes echar, porque el presidente lleva cinco días en el cargo, sí. entonces el... un poco duro, me voy, y dejo, coño, vale. Els porque... jugadors tampoc, perquè seria molt car... Sí. Son muchos, son sí. muchos. Entonces, sí, sí. bueno, pues a tiene que ir. Pues, si me echan a mí no tiene ninguna gracia, pero no sé nadie. Entonces, yo creo que el de tocar poche, pues mira, mm, seguro, seguro que se lo ha cobrado. Se, no sí, sí. sí, sí, evidentment, no, no, no se ha anat amb una maldavant ni un altra al darrere. Eh, no, no sé. vamos, esta... segur... Ya me gustaría a mí finiquitos como los suyos. De hecho, me gustaría en finiquitos como la quinta y décima parte del suyo. Ya, ya, ya. ¿Qué no va a es no, que, eh, escoltando la radio deían que él eh, y un otro que también ven fuera habían renunciado a, a una cláusula de recesión que era más elevada. Bueno, eso es lo que se es hizo a la rueda de prensa. Ah, vale, okay. vale, vale, perdón, perdón. Yo me lo que, me gustaría saber, lo que, o sea, yo lo que lo que me, lo que yo yo los cuento, de da, hace, hace tiempo que no lo creo. Entonces esto de sí, me voy por el club, amo al club, es es perder todo el dinero, porque yo quiero mucho este club, van hecho como un puto perro, pero los quiero mucho y no voy a cobrar. Oiga, pues, vale, sí igual y lo dice, lo ha dicho él, ¿eh? escuchad ya porque vamos fui a la rueda de Prensa para asistir al entierro en directo, pero dice Pues, oye, pues yo me lo acabo de creer que es lo que dice uno y el otro, o pues, sí pues claro, es que lo gracioso es que, a ver no fue una destitución, según el coyer porque no lo hemos destituido no ha sido una dimisión porque Poche tampoco ha dimitido, con lo cual es una abducción sí, clar, clar. Sí, claro, entonces es... Claro, es de estas cosas que dices, vale es un, es un paripet tan divertido que te vale, bueno, si os si lo queréis creer cre lo podéis creer, igual alguien se lo traga ¿no? Pero, ver... ha caducat el contracte, inexplicablement s'ha avançat sí. la, la caducitat i al final sí, sí, sí, sí, sí, sí. sí, sí, sí. sí, sí perquè si no no s'entén, eh? Perquè el diumenge al migdia el Poquetino anava dient que ell veien corta tirant davant l'equip. Home, Vas... que va, va a decir? soy un puto perro vago, échenme porque no, no puedo sacarlo adelante por favor, ¿es eso? Home, va... eso es motivo, igual es motivo de decir lo dice, eh? Alors, eh jo, el tio dient que s'esforçaria en no plorar la roda de premsa però les emocions li sortien. Sí, sí, sí, sí sálvame. <laughs> Saltava sure. ahí en momentos con tomatamoros, sea, sí. He pecado, he pecado mucho, he metido mucha farlopa, pero pero ¿qué? mi vida va a cambiar ¿eh? bueno vale espero ¿no? <risa> mucho porque siempre quise Ay, que ese estuve sé que era un pibe que lo amaba y si samba si Sí, sí, se van todos Se van todos Van va, va en el pack 5 sí, sí <risa> Está muy obeso O sea, eh, o sea eh, eh, usted sabrá que 5 van en el pack y todos van a decir Sí, perdón, vamos estar últimamente presenta Porque somos solo vamos a cobrar un par de meses No, no vamos a cobrar 40 días por año trabajado No, <risa> no 40, 20, 20 Vamos a cobrar 20, Porque adquiremos mucho el español 5 Que nos han hecho como unos cabros, ya yeah, yeah. Eso, Está muy bien Lo que pasa que, bueno, lo dicen Lo voy a asociar igual les pagarán con pagarés aquí a 5 años, pero bueno, cobrarán casi todo. Eso ya, los promenores ya nos enteraremos, cuando aquí un año y pico pues se denuncia la ¿Qué? De... ¿Qué por impago. ¿Qué, ¿Qué es pensar? ¿Que passará como el camén y que al final ha denunciado? Por impago, no sé. sí, sí, seguro. Bueno, estoy convencido <laughs> que de aquí a un año se salta la prensa. A, a, a, que alguno de estos no por impago. Ya, ja, ya. Ja. ¿Y quién qui vindrá? Zenca Aguirre. Però bueno, sí. no no mucho, que a Germán que a Gier, e insectes de setmana de Rússia. Sí, però, però. l'acaben de fer fora fitxar-lo que dona mica lleig, no? Bueno, ha hecho de Rusia, no de España, pero bueno, parece, parece que el que te... No, no hombre, hostia, a mí, a mí me gustaba más el más Emérico que el Javier Aguirre este venir. El Emérico hoy mismo ha demostrado que, que en, un, en un club lleno de follones como es el Valencia, que es una puta locura, ha, ha hecho campañas buenas. Sí, sí. No, el, el español es como el Valencia ahora mismo, eh? o sea, un de esos de locos. Ya iría a un tío con experiencia, a mí digo, experiencia en locuras. A la Aguirre la, la, la té, experiencia. Hòstia, sí, però no... A veure, és que ja no només són d'experiència, de en, en banquilles de primera, és d'experiència en estar en situaciones extremes. És que... que viene un club que està en descomposició absoluta, eh? Una pregunta, ¿quan cobrarà la guirra aquest, així, aproximadament? Home, supongo que sí. Home, no creo que cobre mucho, estando en el par, viniendo por seis meses, pero igual el tío lo que pide es un año derecho he a otro, supongo. Pero bueno, seguro que por menos de, de 600.000 euros no se, va, no, no se va a llevar. 600.000 euros per estar seis mesos a entrar en un club que té números de baixa segona. Sí, com és normal. Clar, Después, però és el que se cobra, eh? Clar, però que hi haurà una clàusula que si el salva, doncs cobrirà més, etcètera, no? Exacte, home, dico 600 con posé 400. Però que... generalmente, generalmente son tres entrenadores que no són digamos, de la casa... Menos, menys quilos se lleven. Escoli, no, per... no es una sola, juega por 200.000 euros. Miri, per 10.000 euros al mes, és a dir, per 60.000 euros ja envio jo a l'Espanyol a segona, eh? Vull dir, sense y cap yo, dificultat. No, ja, ja, però, hòstia, reconozco, usted, ya, usted, para ser de domina, lo hace muy bien, pero para, para, para, para, para el detenado perico, igual eh, no da perfil, eh? Eso digo porque... Aquell vestidor sí. em una sensació... Porque, Eso pues yo porque usted imagínese que porque usted haría seguramente como hizo el hombre este en la Asamblea del Español que se correste con en unas tela de dirían 50 tíos a pegarle. Entonces, ¿no claro, reconoce usted que que, que reconoce usted que que muy triste triste trabado por sus seguidores? Eso es que partido. Pues tal becaría o más como noticia sería maca, ¿no? O más la historia no estaría si los jugadores, deseriendo de estas trasachas jugadores, después él tendría algún sí, entrenador. Yo pienso que aquel aquel vestidor eh, es una mica duda de portar, ¿no? No, no, porque no. Más, es un vestuario de críos El problema que tenemos es lo contrario Ojalá fuera un vestuario difícil Porque significaría que hay tíos conflictivos Aguerridos, con mala hostia Con medio retorcido Que si se animaran y se excitaran pues Podrían sacar esto al antecual de Levante fue un vestuario de tíos bregados Lo que tenemos un vestuario de chavales con poco carácter Que... ¿sabes? De, sí, que no son sí. malos, pero que no... Claro, toda la gente que tiene un poco de peso, que tiene un par de huevos, tipo, yo que sé, tipo, pues, ver, tipo el, coño, el Javi Márquez, sí. tipo Ramudo, tipo Lu, Luis García, todos estos mm. han, han ido yendo, sí. y entonces al final lo que queda un vestuario muy blandito, un vestuario de gente muy joven, de gente que sí, que vale, pero que le falta mala hostia, que es lo que le falta al español, mucha mala hostia para poder sacar esto adelante, para morder, o sea, no, para, que nos, para morder los dientes y decir, venga, saca, lo haremos y eso el español ahora mismo no lo tiene, entonces no es no es un vestuario no no difícil, lo que es un vestuario a lo mejor hundido, pero que siendo pero que lo sea. Entonces lo que lo que haya falta que me quede viendo es pierdos, sé, dos, dos yo sé, dos Miguelis, dos, dos eh. tíos con muy mala suerte, que no jueguen, pero que tengan lo que tengan muy mala leche y que se tiren del carro. Pero no tengo coloto. Un vale, medio. ¿Qué le pasa al coloto? Y Coloto, es, y Coloto es recién llegado. Y es medio. O sea, medio es yeah. derecho. Y tiene cierta mala leche, pero no... digo mala leche, y también, también también capacidad, digamos, de liderazgo. De que la gente se lo crea, ¿sabes? Sí, sí, sí. sí. Coloto, no puede liderar cada cosa. Darle a Coloto las llaves de la moto, ¿pero qué es eso? Qué bonito. <risa> te... No, Coloto es un tío con solvencia, pero yo yeah. creo que no es suficiente. No es suficiente. Y Cristian es un tío que sí, que sí que tiene esa mala hostia, pero como es el perro faldero de Poche, pues... Ya. Yeah. Sí. Entonces, ya ¿Te te te a par... se le acabará, ¿això ya, no? Mm Hombre... -hmm. Cristià falla més com que un que una copeta de fèria, Jo crec que si havia un tècnic que sepa un poc de futbol, lo que ara és decidir qui és el segundo, o te ponte tu. Sí, no lo la no el Casilla, los... el Casilla sí, està ben... molt nerviós també, eh? Bueno, pero este Cascelo que le falta es jugar 8 partidos. Yo creo que Casilla peor que peor que Cristian, no es. Yo Cristiano el otro día en parque que dije, madre mía, pero este hombre, ¿Cómo, cómo, quién, coño, ha tomado para reflexionarlo, creo que nos un partido y dicen, cómo es posible? O o, o no sé, o va Argentina está muy malamente de Porter. Sí, bueno, pero muy mal, pero muy mal significa que, será, ¿eh? que se, porque, porque se pone usted Joe Brault y a lo mejor lo hacemos mejor que en Argentina, ¿eh? ¿Es que ese es el nivel. Escolti, una pregunta. Vostè ha estat eh, tota l estona, parlant de la manca de collons i de masculinitat i habilitat de jugadors. Parlem de la secció de l'Espanyol on realment hi ha gónades masculines, testicles i testosterona. Com el futbol femení? No va bien. Joder. No, pero bueno, eso no es problema de las chicas. Básicamente, a decir, el fútbol femenino supongo como esos, esos, esos equipos, esas categorías, que es el juvenil catalán o el, o el Benjamín catalán, que hay dos o tres equipos que ganan todos los partidos y tú la que empatas tres ya te vas, porque vas a España la acostumbran uh -huh. a ganarlo todo. ¿Y aquí qué pasa? Aquí a que el español lo es que mal, va mal, creo que va quinto o va a cuarto. Pero claro, igual igual está igual ya está a 12 puntos de la, del, del líder, cuando estábamos acostumbrados a que España no luchara por el título. ¿Qué pasa? Presunta de supuesto, o sea, aunque la chica poco, le, le, le las chicas cobren poco, les le un cuál por ciento, las tres o chicas, las tres grandes mejores se van ah. y lo que que obra equipo apañado, perfecto apañado. Ah, yeah. y, y, y hay eso muchas las diferencias, ahí los tres que están arriba no pierden. Senyor Fidalgo, ja ens hem posat la música per sota perquè hem d'anar acabant. Vostè volia parlar de les eleccions, i hem acabat parlant a de l'espanyol. Eh? Mira, ah, que te digo, yo te voy a una cosa, Lucep que yo de izquierda no soy, pero me alegro mucho que se haya jodido, sí, que se haya jodido Artur Mas y los votos se, haya, y, y lo se haya, han cambiado de bando. Lo, esa postre de Mesías, esa chulería de los debates, que de la morcilla i ja no soy de Junqueras, pero me, me, me ha reído mucho con el batacazo de Artur Mas. Doncs molt bé, senyor Fidalgo eh, deia hey, Josep, que... Recuerda que me tienes que dar una cosa vale. Escolti, que això, això eh, Què és això? És que no podem parlar de tràfic de drogues en antena Llavors eh, ja saps tu que oh, on Vostè la no emboliqui més, senyor Brau No emboliqui més que al final no acabarem Ens faran fora, eh, al final amb, amb No, no, al no, final faran dins A dins de la presó, per ser exactes Que bonito <laughs> me, me, me, pido, me pido las duchas d'agua caliente, al menos Vale, ja portaré la passia Segur que arreglisca molt Qué Doncs senyor bonito. Fidalgo, fins la setmana que ve Ah, bueno, no, no, nos vemos el miércoles, ¿no? Ah, sí, sí senyor, sí, demà. Sí, sí, demà, demà, demà. demà veurem ¿Va a ir los dos? Ah, sí, senyor, anirem els dos Com una parella oh. de fet o de desfeta en el nostre cas Bueno, uh, espero que, espero que la, no piensen no, no en la hora haciendo cositas L'haig de tallar, senyor Fidalgo, perquè ja hem arribat a veure... ja a dos quarts fin, yeah. Fins veure... la setmana que ve I a tots vostès, doncs, agraïls-hi que hagin estat aquí Escoltant aquest programa en nom de tot l'equip que l'ha fet possible